السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ورب الطيبين أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ونهانا عن التشبه بالقفار والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ba'athullah rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa at lahum bi ihsan ila yaumiddin wa tasliman katsiran amma ba'd ma'asyiral muslimin juma'at juma rahimani wa rahimakumullah dari kemuliaan ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini adalah dengan disempurnakan agama untuk mereka dan telah dicukupkan segala nikmat dan kebaikan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah Kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah Kureviay Islam sebagai agama kalian. Tidak ada satu perkara pun di dalam agama kecuali telah diterangkan di dalam Al-Quran maupun Hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakalikah nufasilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat itu dengan sangat terang agar tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi aydulla ummatihi ala khairi ma ya'almuhu lahum." وَيُنْذِرَهُمْ أَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku. Kecuali wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Al-Quranul Karim telah menjelaskan segala petunjuk إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Perkara itu dari nikmat yang wajib kita syukuri. Allah memuliakan kita dengan keislaman. Menunjukkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Karena itu kewajiban setiap muslim dan muslimah berbangga dengan agamanya. Walillahilizzatu Walirasulihi walilmu'minin Sesungguhnya segala kemuliaan itu milik Allah. Milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Iya. Segala kemuliaan adalah untuk umat ini dan apabila umat ini istiqamah di atas jalan yang lurus beriman kepada Allah menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar maka mereka adalah sebaik-baik umat Allah telah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna ta bil ma'rufi wa tanhawunanil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh seorang muslim memandang dan melihat kepada orang-orang kafir yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disifatkan dengan sifat-sifat kehinaan, Di dalam banyak ayat dan Allah telah menegaskan wa mayyuhinillahu famanahu Siapa yang Allah telah hinakan tidak ada yang mampu untuk memuliakannya. Jangan tertipu dengan perhiasan dunia dan perilaku kebebasan di dalam kehidupan mereka. Karena akhir dari kehidupan mereka adalah neraka. Iya. Allah <todol> berfirman, "Kultamattu bain masirikum ila nar Katakanlah kepada mereka, "Bersenang-senanglah kalian. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka." Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulkhihimul amal. Fasaufa ya'alamun. Biarkan mereka makan. Mereka minum. Mereka bersenang-senang. Dan mereka dibuat laleh oleh yang an-angat. Mereka pasti akan tahu bagaimana siksaan yang akan mereka dapatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada umat ini. Wala tamuddanna ayinaika ila ma matta'na bihib. Zahratul hayatid dunya linastinakum fihi wa rabbika khairu wa abqa Dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu kepada apa yang Kami berikan kepada mereka dari kehidupan dunia itu hanya perhiasan dunia untuk menguji mereka untuk membuat fitnah di tengah mereka dan rezeki di sisi Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal dan Allah Subhanahu wa taala warfirman Walau taugibukah amalum wa awaladhum, inna ma yuridillah, linaudibakum bhaba di dunia, watazhaqo amfusum wahum kafirun. Dan janganlah engkau merasa kagum dengan harta-harta yang mereka miliki, anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia dan melayangkan jiwa-jiwa mereka dalam keadaan mereka itu kafir. Seorang Muslim wajib berbangga dengan agamanya seorang muslim dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan-kemuliaan Karena -kemuliaan. itu di hari-hari ini kita banyak melihat berbagai kemungkaran di tengah umat ini hal-hal yang sangat disayangkan terjadi di tengah umat islam dari meremehkan nikmat Allah terhadapnya menghinakan diri dan agamanya dengan mengikuti orang-orang kafir mencontoh dan menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah akhlaq yang tercelah Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk memberikan loyalitas memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir Ya ayuhan ladina amanu la tattafidul yakuda wannafara awliya b'adhum awliya'u b'ad. Wa may tawallahum minkum fa innahu minhum wa yarawuhum ayran bil iman jallaka bi an yaj'alaka arariyahudi wan nasara sabaga wali wali yang kalian cintai sebagian dari mereka wali terhadap sebagian yang lainnya barang siapa di antara kalian yang memberikan loyalitasnya kepada orang kafir maka ia termasuk daripada mereka ia termasuk daripada mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhallazina amanu La tattakidu abuhuw wa abuwakum awliya wa huwa jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali orang-orang -wali. yang kalian cintai dan Allah subhanahu wa ta'ala firman ya ayyuhalladziina aamanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim jangan kalian memberikan loyalitas kalian kepada satu kaum ya Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka kerana itu, menyerupai kaum musyrikin, menyerupai orang-orang kafir dalam keagamaan mereka, di dalam adat istiadat mereka, dan di dalam perbuatan-perbuatan khusus mereka, itu adalah hal yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Leta'abiun minalan man kana qablaqum shibran bi shibrin." Deraan, deraan. Hatta kalau dahulu jero bab, laksanakumu. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta Hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang bab, bab ini adalah sejenis biawak hidup di padang pasir. Kalau mereka masuk ke lubang berbahaya ini, kalian juga akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya ya Rasulullah, "Al-Yahud wal Nasara, apakah ini maksud orang-orang Yahudi dan Nasara?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahawa ada dari umat ini kelak yang akan mengikuti ororo Yahudi dan Nasara, hingga kalau mereka masuk ke tempat berbahaya sekalipun, mereka mengikutinya dan mencontohnya. Dan telah benar Rasulullah Sallallahu SAW dalam sabdanya Sungguh kita telah menyaksikan hal ini Dan sungguh kita telah melihat Dari anak-anak kaum muslimin ya. Umat Islam dan kaum muslimat Mengikuti orang-orang kafir Dalam segala hal Dalam berbagai kebiasaan dan kebudayaan mereka Apakah itu terkait dengan keagamaan maupun keduniaan dan seluruh hal ini adalah hal yang diharamkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: "Man tshabbah di kaum, maka minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah termasuk dari kaum tersebut. Kita harus dimaklumi bahawa menyelisihi orang-orang kafir adalah pokok penting di dalam agama kita. Salah satu dasar yang membenarkan dan meluruskan agama. Kerana menyerupai orang kafir derajatnya bertingkat-tingkat. Sebagian bentuk penyerupaan ada yang mengeluarkan dari agama. Dianggap dia murtad. Sebagian bentuk penyerupaan terhadap orang kafir dianggap sebagai dosa besar. Dan sebagian bentuk penyerupaan terhadap orang kafir dianggap sebagai kemaksiatan. Ia. Kerana itu dari kewajiban seorang muslim dan muslimah. Menghindari segala bentuk dan perilaku orang-orang kafir tersebut. Apalagi di dalam menyerupai mereka dan contoh mereka terdapat berbagai kerusakan Di antara kerusakan tersebut menghilangkan loyalitasnya sebagai seorang muslim dan muslimat seorang mukmin dan mu'minat loyalitasnya hanya kepada Allah dan kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman maka kapan dia condong kepada orang-orang kafir maka ini akan menghilangkan akidah al-wala dan al-bara yang merupakan dasar pokok di dalam agama yang merupakan pondasi penting Yang merupakan syarat keabsahan keislaman seorang hamba Kemudian di antara kerusakan menyerupai orang kafir Itu berarti dia condong kepada orang-orang kafir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Wala valamu, nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim Sehingga kalian disentuh oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala merfirman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 Kemudian yang ketiga dari bahaya menyertai orang-orang kafir yang menyelisih suatu pondasi dasar di dalam agama kita. Dari pokok agama kita menyelisih orang-orang kafir. Allah berfirman, "Kemudian janganlah Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas suatu syariat dari agama. Maka ikutilah syariat tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan di dalam banyak keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan syariat-syariat agar supaya kita menyelisihi orang-orang kafir Di antaranya beliau bersabda: Lain Allah kelia Nasara itaqadu kuburan Nabi-nya Allah melainkan orang-orang Yahudi dan Nasara kerana mereka menjadikan kuburan para Nabi-nya sebagai masjid. Di dalam masalah puasa kita diperintah untuk makan sahur kerana itu menyelisihi ahli kitab di dalam puasa mereka. Iya Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda Khaliful musyrikin Awful luha Wa khusus syawarif Selisihilah kaum musyrikin Pelihara ala Dan syukurlah kumis Ini semuanya untuk menyelisihi Kaum musyrikin Demikian pula Nabi s.a.w. Menyariatkan berbagai syariat Untuk menyelisihi orang-orang kafir Dan pokok di dalam agama kita Hendaknya diperhatikan Kerana itu di hari-hari ini ada beberapa kemungkaran dan mungkin di masa mendatang di hari-hari akan datang kita akan melihat kemungkaran-kemungkaran yang harusnya seorang muslim dan muslimah punya sikap tegas terhadap kemungkaran tersebut yang pertama dari kemungkaran itu adalah merayakan perayaan orang-orang kafir dimalumi bahawa di dalam agama kita Islam tidak mengenal hari raya kecuali tiga saja Idul Fitri, Idul Adha dan hari raya Jumat yang berulan pada setiap pekannya. Inilah tiga hari raya yang dikenal di dalam syariat kita. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan, laysa amruna fa Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya. Kita juga tidak mengenang hari raya ibu. Sebab menghormati ibu berbakti kepadanya bagi umat Islam pada segala keadaan. Kita juga tidak mengenal hari raya pendidikan. Sebab umat Islam belajar pada setiap saat, apalagi hari raya yang sifatnya berasal dari orang-orang kafir. Seluruh hal ini adalah perkara yang tidak pernah ditentukan dan disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, dari pengumparan yang akan kita lihat orang-orang yang menjadikan awal tahunnya dengan kalender Masehi, kalender orang-orang kafir. Padahal dimaklumi bahawa umat Islam pada penanggalan mereka menurut kesepakatan umat Islam adalah bermula dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bulan-bulan Islam telah ditetapkan nama-namanya. Lihat, inna ya. iddatashuhuri indallahi 12 shahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dan disebut nama-nama bulan tersebut di sejumlah hadis. Karena itu seorang muslim wajib berbangga dengan hal ini. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir Di dalam penanggalan ya. Bahkan berbahasa dengan bahasa mereka Padahal hal hal yang tidak penting Itu adalah perkara yang dilarang Karena Kita tidak diperbolehkan Untuk menyerupai orang-orang kafir Kemudian yang ketiga Dari hal yang mungkar Adalah Memberikan ucapan selamat Pada hari raya mereka ya. Dan pada hari ini ada sebagian dari orang-orang jahil yang memberikan ungkapan bahawa Jubalai akan memberikan salam natal untuk orang-orang Nasrani sebab kata dia orang jahil yang tidak mengerti ini katanya tidak ada di dalam agama kita yang melarangnya ya. dan ini murni kudustan dari orang yang berucap hadith-hadith, ayat-ayat yang melarang menyuruh orang kafir sangat banyak sekali dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama Orang tidak bolehnya memberikan salam, tidak bolehnya memberikan ucapan selamat di dalam hari raya orang-orang kafir. Ini adalah hal yang disepakati sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taim dan selainnya. Terlebih jangan heran dari sebagian orang jahil dan sebagian lagi munafik yang hanya ingin membuat rida orang-orang kafir dengan ucapan-ucapan tidak ada dalil dalam Islam yang melarang seorang itu memberikan selamat, ucapan selamat natal kepada orang kafir. Padahal para ulama sepakat Tidak ada silang pendapat akan keharaman hal tersebut Kemudian Di antara hal yang mungkar yang hendaknya kita ingat ya. Seorang muslim tidak boleh menerima pemberian apapun Dari perayaan orang-orang kafir Sebab di dalam hal tersebut Terdapat pemuliaan terhadap agama mereka Dan terdapat tolong dan di dalam dosa dan kemaksiatan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Wala ta'awan wa ala al-ifn wa al-udwan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan demikian pula pada hari raya mereka umat islam dilarang membantu mereka dalam bentuk apapun kerana itu sejumlah para ulama sejumlah ulama mengharamkan seorang muslim membuka tokonya di hari raya orang kafir sehingga orang kafir itu membeli keperluannya yang dia pakai untuk hari rayanya sebab ini membantu mereka di dalam kemungkaran mereka ya. dan di antara hal yang mungkar yang kita saksikan dari sejumlah kaum muslimin mereka ikut berpa berpartisipasi di dalam merayakan hari natal, merayakan pergantian tahun dari hari raya orang-orang kafir bahkan, yang lebih uniknya lagi umat islam kadang lebih banyak berbuat mahasiat daripada orang-orang kafir yang tersebut iya dan ini dari kemengkaran yang sangat besar yang hendaknya setiap muslim dan muslimah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Turun kepada mereka kemurkaan Turun sisaan dan adab Sedangkan mereka lalai Bersama orang-orang kafir tersebut Di kondisi bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa'iyyakum bimatihi minal ayati Wa zikril hakim Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s-sami'ul alim الحمد لله على والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين جماجمت رحيمني ورحمكم الله الحمد لله على هري هري كهيد فميني Kedua Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kita Kenyataan-kenyataan Yang menunjukkan kedustaan orang-orang kafir Dan kedustaan orang-orang yang ingin mengadakan kerusakan di atas muka bumi Dari tahun kemarin tersebar Pernyataan bahawa Di tahun 2012 Mereka sebutkan tanggalnya Tanggal 21 bulan 12 2012 yaitu pada hari ini Akan terjadi hari kiamat Eh dari semuanya kita saksikan dan hingga hari masih dibahas kita melihat di antara orang kafir di hari ini ada yang sudah bersembunyi di gua. Di antara mereka ada yang bersembunyi mencari tempat yang aman agar supaya bisa terhindar dari hari kiamat. Ya. Dan ini bagi seorang Muslim adalah pelajaran yang berharga bagi bagaimana nikmatnya keislaman itu. Sebab Seorang Muslim yang dituntut yang dididik dengan keislaman. Dia tahu bahawa ajal itu pasti tidak akan menjemputnya. Tidak ada yang akan mampu menghalanginya dari ajal. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum tibur wajim musyayyada. Di manapun kalian berada. Kalian akan dijemput oleh kematian. walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Qul innal mautan ladhi tafiruna minhu. Fa inna mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kalian... Pasti akan menjumpai kematian tersebut Ia Ajal adalah kepastian maut Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Kemudian kalian Semuanya akan kembali kepada kami Ia Dan tidak perlu percaya kepada orang-orang kafir Dalam ramalan-ramalannya Ia Dan kita tidak heran hal tersebut pada orang-orang kafir Tapi yang menjadi Hal yang sangat unik dan mengherankan sejumlah dari umat Islam yang memperhatikan kegawanan dan bualan orang-orang kafir tersebut. Ya. Yeah. Orang-orang yang menulis di media membuat itu sebagai berita yang sangat besar. Ya. Yeah. Dan saya tidak tahu betapa banyak dosa orang-orang yang ditanggung oleh orang-orang yang menulis di media tersebut. kerana setiap ada yang membacanya dan termakan dengan fitnah mereka, pasti si penulis akan mendapatkan dosanya sehingga hari kiamat sepanjang tulisannya masih menyebarkan kejelekan di tengah manusia iya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dia dari perkara gaib iya inna <tongan> Allah ka'indaku ilmusa'ah sungguhnya ilmu tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah dan Allah subhanahu ya wa ta'ala berfirman kun la ya'lahu manfis samawati wal ardi al-ghaiba illallah katakanlah bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan tanda hari kiamat itu tidak huli dengan tanda-tanda ada tanda-tanda besar di depan hari kiamat dengan keluarnya asap keluarnya yaajud dan maajud keluarnya dajjal kemudian ada binatang yang keluar dari masjid nabawi berbicara kepada manusia dan selainnya dari tanda-tanda besar hari kiamat dan semuanya belum tampak, belum kelihatan Kerana itu seorang muslim Tidak ada yang meragukan akan kedustaan mereka Iya Kerana mereka dididik Dengan pendidikan agama yang kuat Maka Hendaknya kita mengambil pelajaran Bahawa Banyak dari manusia Selalu berbuat Kedustaan dan membuat Isu-isu untuk membuat Sebagian kaum Muslimin itu ragu Di dalam agamanya dan juga hendaknya kita mengambil pelajaran bahawa dengan keislaman ini seorang hamba akan hidup lebih tenang. Hidup dengan lebih baik, lebih mulia dan lebih dijayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kita dan menjauhkan kita semua dari segala kemaksiatan yang tampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meribu kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Berbangga dengan keislamannya dan menegakkan syariat Islam ini dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang kafir dari kaum musyrikin dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang mengadakan kerusakan di atas muka bumi innahu waliyudzalika walqadiru alayh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin